Toivotan sinut tervetulleeksi kuuntelemaan peittämättömin kasvon podcasteja. Koskettakoon sinua Isä Jumalan rakkaus, Jeesuksen veren voima ja Pyhän Hengen innoitus. Olkaa erittäin silmettöjä. Tervehdys! Tässä podcastissa mä haluan jakaa teille ihan vastauksen siihen kysymyksiin, että miksi palvon, miksi mä ylistän. Ja tuoda ajatuksia, muutamia ajatuksia siitä ihan henkilökohtaisella tasolla, minkä takia mä palvon ja miksi Jumala kutsuu meitä palvomaan, ylistämään hänen pyhää nimeään. Mulle palvonta on suurta kunnioittamista. Niin kuin ilmestyskirja 4.11 sanoo, Sinä, meidän Herramme ja Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Eli hän on arvollinen. Hän on arvollinen saamaan kaiken ylistyksen, kunnian ja voiman. Eli me kunnioitetaan, sanotaan, että hän on arvollinen. Hän on äh, valtakunnan, kuningaskunnan, äh, hän on kaikki-valtias. Mä annan arvostan hänen kaikki-valtiuttaan. Äh, arvostan hänen hallintovaltaa hänen kaikkialla läsnäolevuuttaan. Ja mä kunnioitan, koska hänellä on se valtava auktoriteetti. Äh, hän on kaikki-voipa. Valtava, kaikkialla läsnä oleva, kaikki-voipa, kaikki-valtias. Me saatetaan usein määritellä palvonta sen perusteella, kuinka me sen teemme tai ilmaisemme, eikä sen mukaan, mitä palvonta todella on. Mun mielestä palvonta on, on suurella rakkaudella kunnioittamista. Ja antautumista sille, mikä on elämässä tärkeintä ja ylivoimaisinta. Siis oikeastaan valvonta on tärkeysjärjestys mun elämässä. Eli mihin mä laitan Jumalan ja missä hän on mun, mun prioriteeteissa. Mun mielestä palvonta, mitä me palvotaan, ilmaisee meidän elämässä meidän tärkeintä asiaa. Eli mikä meidän sydämelle on kaikkein tärkeintä. No jos ajatellaan ihan ekaksi. Jeesus sanoi Matteus 22, 32, 37, 38 näin. Jeesus vastasi hänelle: Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Ja Markus 12.30 lisää siihen vielä: Rakasta Herraa, kaikella voimalla. Ja Tuo Matteuksen jatkoa vielä ja 39 sanoi, että toinen tämän kaltainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli Jeesus sanoi, että rakasta Herraa ja laita hänet aina ensimmäiseksi ja suurimmaksun elämässä. Siinä on se mun palvonta, siinä on se mun tärkeysjärjestys. Eli Hän on suurin. Hän on jokaisessa asiassa ensimmäinen ja suurin. Mun elämässä. Ja tämä niin sanottu eka käsky, sillä on suurin vaikutus, sillä on valtavin vaikutus Jumalan sydämeen, meidän sydämiin sekä ihmisten sydämiin, joiden kanssa me eletään ja joita me palvellaan. Jeesus siteras tässä Matteus 22 kohdassa 5. Mooses 6 ja et viittä eteenpäin. En siterasta nyt, mutta hän siteras kirjoituksia tässäkin. Ja mä koen, oikein painotan, että mä haluun viedä tämän äärimmäisyyteen. Eli ensimmäinen ja suurin, niin kuin Jumala on sen tarkoittanut. Mä haluan viedä sen äärimmäisyyteen mun elämässä, että se on todella aina ensimmäinen ja aina suurin ja tärkein asia mun elämässä. Tämä ei ole mikään tavallinen julistus, että rakasta Herraa sun Jumalaa eikä, varmaan, eikä saa, saa esittää niin ylimalkaisesti. Me, me kaikki kuullaan sitä, me ollaan tunnetaan, sitä, me ollaan kuultu sen monesti. Mutta jotenkin mä haluan rukoilla, että pyhäenkin ja viisaudenkin avaa meidän sydämen silmiä. Eli avaa meidän ymmärryssä, ymmärrys tästä kohtaa, että tälläkin ensimmäisellä ja suurimmalla käskyllä on valtavan syvä merkitys. Syvempi kuin me ollaan ennen ymmärretty. Syvempi kuin koskaan. Ja mun mielestä sen aika on alkaa enemmän ymmärtää sitä, sen aika on nyt. Filippiläiskirje 5, jakeet 9-11, kertoo siellä, että kaiken tulee notkistuvan viime kädessä, viimeisessä hetkessä Jeesuksen nimeen. Jeesuksen edessä kaiken. Mutta sen koen, että Jeesus nyt haluaa löytää vapaaehtoista, antautuneisuutta, ihmisiä, jotka vapaaehtoisesti, valitsee rakastaa häntä. Ja me tietää, että saatanan suurin hyökkäys tulee olemaan aina mun ja Jumalan välille. Yrittää jollain tavalla katkaista mun ja Jumalan välisentä rakkaussuhteen. Tämän, että, että Jeesus kaikki valtias on ensimmäinen suurin mun elämässä. Siihen tulee ne hyökkäykset. Hän halut. Haluaa olla tulla siihen väliin, koska Jumalan tahtoon, että mun ja hänen välissä ei ole mitään. Vaan että se on, se on suora läheinen, intiimi yhteys kaikki valtian kanssa. No, rakasta Herraa. Rakkaus on sinänsä jo yliluonnollinen käsite yliluonnollista rakkautta. Mutta jos ajatellaan, avataan vähän enemmän tätä ensimmäistä suurinta käskyä ja sitten sitä toista, joka on samanvertainen. Mosko, että Jumala haluaa antaa meille ilmestyksen siitä, että hän todella rakastaa sinua, rakastaa mua. Ja hän on aina ensin rakastanut meitä. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4.19 sanoo, me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Eli ilmestys siitä, että pyhä henki antaa meille jokaiselle, että me ollaan todella rakastettuja ja Jumalan tahto on hyvä meitä kohtaan jokaisessa asiassa ja kaikki hyvä tulee meidän taivaalliselta isältä. Anna pyhä henki meille ilmestys tästä, että me ollaan rakastettuja. No Toisen ilmestyksen rukoilen, että me saataisiin siitä, että me saadaan vastaanottaa pyhässä hengessä kyky rakastaa takaisin. Roomalais 5 ja 5 sanoo, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Eli toisin sanoen, ilman Jumalaa me ei pystytä rakastamaan Jumalaa. Eli ilman pyhää henkeä me ei voida Laittaa ensimmäistä käskyä ensimmäiseksi ja suurimmaksi, koska vain pyhässä hengessä me voidaan saada ja saadaan kyky rakastaa Jumalaa takaisin. Tämä on ihan mieletön suunnitelma kaikki valtialta, että hän antaa meille pyhähenkeä eli itseänsä sitä ykseyttä pyhähenkeä, että me voidaan rakastaa Jumalaa takaisin. Ihan mieletöntä. No kolmas ilmestys, mitä mä oon rukoillut ja rukoilen myös teille, on, että me saadaan ilmestys siitä identiteetistä, kuka me ollaan ihan oikeasti Kristuksessa. Eli me ollaan se rakastettu Jumalan lapsi. Eli me voitaisiin alkaa ymmärtää ja myös rakastaa itseämme Jumalan armossa ja rakkaudessa. Eli ahmia niitä asioita Raamatun lehdiltä, mitä isä sanoo, keitä me ollaan hänessä. Me ollaan lapseuden hengessä, voidaan huuta Abba-isä. Meidät on valittu ja asetettu kantaa hyvää hedelmää. Me ollaan pää eikä häntä. Me ollaan valo, me ollaan suola. Meidät on niin kuin, ä, oksastettu oli öljypuuhun. Me ollaan Jeesuksessa, me ollaan saatos. Ja näitä asioita on paljon. Ja nämä, kun me ruvetaan niin kuin, syömään niin kuin, ä, ruo, ikään kuin ruoanomaisesti, ja antan sen ruoan ja Jumalan sanan sulautua meihin, niin me opitaan ajattelemaan itsestämme pikkuhiljaa niin kuin Jumala ajattelee meistä. Ja täällä tarkoitan sitä, että, että, että me saataisiin sellainen terve käsitys siitä, keitä me ollaan. Koska niin kuin me rakastetaan itseämme, niin samalla tavoin me pystytään rakastamaan meidän lähimmäistä sitä toista ihmistä. Eli ilmestys siitä, että me voin rakastaa rakastettuna lähimmäistä. Ilman häpeää, ilman hylkäys, hylkäämistä, ilman vihaa, ilman katkeruutta. Jos minulla on esimerkiksi häpeää mun omassa elämässä ja, ja, ja se on niin osa sitä mun identiteettiä, niin mä rakastan lähimmäistäni sitä toista ihmistä sen häpeän kautta. Se ikään kuin se häpeä värittää sen mun rakkaudesta toista ihmistä kohtaan, ja silloin me ei saavuta sitä, että et mä voisin virrata Jumalan rakkaudessa ja rakastaa lähimmäistäsi niin kuin Jumala on rakastanut mua ja mä rakastan itseäni sen mukaan, mitä on kirjoitettu. Ja ihmiset, jotka rakastaa Jeesusta, ne rakastaa myös toisia ihmisiä. Eli mä sanon näin, että on mahdotonta rakastaa Jeesusta ja sama, samanaikaisesti ei rakastaa Toisia ihmisiä. Tämä on meidän tärkeysjärjestys meidän elämässä. Hän on ensimmäinen ja suurin mun elämässä. No toinen asia, miksi mä palvon, on se, että Jumala etsii palvojia. Hän etsii niitä sydämiä, jotka palvoo häntä. Johannes 4, 23 ja 24 sanoo, tulee aika ja se on jo nyt. Jolloin oikeat rukoilijat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvoja isä etsii. Jumala on henki ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Siis isä etsii niitä todellisia rukoilijoita, jotka palvovat häntä hengessä ja totuudessa. Musta on upea Tämä on uuden testamentin tekstiä. Ja sitten me mennään vanhan testamentin puolelle, laulujen laulu, siihen ihan alkuun luku yksi ja jae 2 sanoo näin. Suudelkoon hän minua, sumussa suudelmilla, parempaa kuin viini on sinun rakkautesi. Eli nyt jos me mietitään, pureudutaan siihen sanaan äh, palvoa, se on sana proskyneo. Eli mennä lähelle suuteluetäisyydelle, olla siinä lähessä suhteessa kaikkivaltian kanssa. Ja, eli Morsian sanoo, että Jeesuksen suudelmat on parempaa kuin mikään muu. Ja sitten taas Uuden testamentin puolella Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo sykkarin kaivolla vai, naiselle, joka on kaivolla, että et, et mennään niin lähelle, että isä etsii niitä palvojia, jotka menevät sille suuteluetäisyydelle, sille proskuneo-tasolle ja palvo hengessä totuudessa. Eli lähesys Jumalan kanssa. Ja mä uskon, että lähesys on niinku rakkautta ilman hylkäämisen pelkoa. Koska sanotaan, että tämä rakkaus, mitä me koetaan Jumalassa ja Jumala haluaa rakastaa meitä, karkottaa kaiken pelon. Eli läheisyys on kahden sydämen lähestymistä, hänen ja meidän, hänen ja minun, ja ne alkavat sykkimään samaan rytmiin. Ja ajattele, kaikki valtia Jumalan sydän ja meidän sydän, kuuluu vain yksi syke. Jumalan syke, ja me saadaan olla siinä Jumalan sydämen läheisyydessä. Ihan mieletöntä. Hmm. Hallelujaa, me saadaan täyttyy hengellä. Me saadaan täyttyä hengellä, eikä tarvi olla enää itsekeskeisiä eikä pelokkaita, vaan me eletään Jumalan rakkaudessa ja siinä samassa rakkausyhteydessä myös toisten ihmisten kanssa. Eli mä tahdon palvoa, koska isä etsii niitä, jotka todella palvoa häntä hengessä ja totuudessa. Ja se kun me palvo, niin se on sitä läheisyyttä, se on sitä, että mä haluan olla todella lähellä Jumalan kanssa. Pyhässä hengessä. No kolmas asia, miksi mä haluan palvoa, miksi mä haluan ylistää, on sanotaan oikeastaan psalmissa kahdeksan ja kolme. Lasten ja imeväisen suun kautta sinä ilmaiset voimasi, vastustajaisi tähden, vaientaaksi vihollisen ja kostonhimoisen. Eli sä, Jumala ilmaisee voimansa kirkkautensa, kun meidän suun kautta, kun me palvotaan häntä, kun me ylistetään, niin ikään kuin se ylistys nousee suitsutuksen, niin kuin suitsutuksen tavalla Jumalan eteen ja hän laskee läsnäolonsa kirkkauden meidän keskelle. Eli vihollisen on paettava. Kirkkaus, kun me lähestytään häntä ja hän lähestyy meitä, niin se läsnäolon kirkkaus syrjäyttää pimeyden voiman. Eli kun mä ylistän, kun mä palvon, mä saan olla hänen läsnäolossa, hänen kirkkaudessa ja siellä ei ole vihollisen voima vaan vihollinen pakenee sieltä. Eli toisin sanoen me voidaan sanoa, kun ylistys nousee ylös, sodan käynti tulee alas. Eli ylistys nousee ylös, kirkkaus tulee alas ja se on sodan käynti, että kirkkaus syrjäyttää pimeyden voiman. Psalmi 149 6 sanoo, heidän suustaan kuuluu Jumalan ylistys ja heidän kädessään olkoon kaksiteräinen miekka. Tässä puhutaan jo vähän uudesta laulusta, profetallisesti lauletusta julistuksesta ja tämä murtaa kahleet rakenteet ja vanhan kiertokulun, vanhan mistä pidetään kiinni. Niin tavallaan se profetia henki, joka on todistus Jeesuksesta, kun me, meillä on kaksiteräinen miekka. Me tiedetään, että miekka, hengen miekka tarkoittaa profeetallista reema-sanaa julistettua oikeaan aikaan. Niin vihollinen pakenee. Meillä on mieletön auktoriteetti Jeesuksessa, kun ylistys on meidän sydämessä, kun ylistys on meidän huulilla. Ja monesti mä oon kuullut, ja mä koen itsekin, että joskus me ollaan vähän eksyksissä, ja me oikein tiedetään, että missä Jumala sä oikein oot, että mä en kuule, mä en näe, missä sä oot. Ja poukoillaan vähän sinne ja tänne ihmetään, että mikä mun suunta niin olisi nyt. Niin mä koen näin. Kun me pysähdytään ja me aletaan palvum ja ylistää me ja kaikki valtiasta Jumalaa, niin Jumala löytää minut heti. Ja siinä mä saan heti olla Jumalan läsnäolossa ja, ja niinku levätä. Ja saada myös nähdä sen suunnan, mihin Jumala on mua siitä viemässä eteenpäin. Ajatellaan vielä tämä pimeysväistö, kun kirkkaus tulee, kun me ylistetään. Ensimmäinen Samuelin kirja 16 ja sieltä jakeista 15 eteenpäin. Siellä oli mies, joka soitti. Ja kun mies soitti, David soitti. Niin paha henki väisty Saulin yltä ja Saulin tuli paljon parempi olla. Eli tässä me ku ku kuullaan sellaista soittajaa, joka on armoitettu soittaja, joka on niin kuin sanotaan englanniksi, että se on minstrel. Eli sellainen kosketin soittimen soittaja, joka avaa virran, missä pyhänkin voi toimia. Eli pimeys ja Saulin tuli parempi olla. Mä monta todistusta kuuluu siitä, että kun ihminen on sairastunut masennukseen tai on vähän alakulonen hetki elämässä, niin oikeastaan siinä ylistyksen ilmapiirissä, eli pyhän hengen ilmapiirissä, on ainoa paikka, missä on hetken hyvä olla. Eli Jumalan läsnäolossa on hyvä olla. Siellä ei ole niitä, niitä painavia tai kiusaavia asioita vaan me voidaan ikään kuin hengittää ja levätä Jumalan läsnäolossa ja vapautua ja parantua kaikista niistä, joita meitä kiusaa ja ahdistaa. No, tämä on vielä yksi asia. Apostolien teot 16.25. Me tiedetään, siellä on tarina Paavalista ja Siilaksesta, jotka oli viety vankilaan, tosi semmoisen vankilan, niin niin vankilan alla oleviin kellaritiloihin, ja ne oli niin kuin, vangittu sinne. Ja siellä sanotaan, että yhtäkkiä tuli ankara maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa aukenivat kaikki ovet ja kaikkien kahleet irtosivat. No mitä oli edeltänyt tätä tapahtumaa, että se vapaus tuli, jäi 24. Keskiyön aikaan Paavali ja siilas rukoilivat ja lauloivat ylistystä ja vangit kuuntelivat heitä. He ylisti siis tyrmässä. He ylisti ja yhtäkkiä se Jumalan kirkkaus tuli ja vapautti ne kahleista. Ja mieletöntä, siksi mä haluun ylistää, siksi mä haluun palvoa, että mä niinku elää... Vapaana, elää siinä Jumalan läsnäolossa. Ja kun, kun, kun on masentavaa tai painostavaa, niin mä, kun mä ylistän, niin Jumalan kirkkaus tulee ja tekee asioita Jeesuksen nimessä ja veressä mun sisällä. Ja mä saan astua vapauteen. Mä saan parantua. Mä saan vapautua. Okei, mennään vielä eteenpäin. Salmi 4 sanoo, Kuitenkin sinä olet pyhä. Sinä asut Israelin, Ylistyslaulujen keskellä. Eli mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa, että me kruunataan hänet jälleen uudestaan ja uudestaan meidän kiitoksella. Jumala asuu ylistyslaulujen keskellä. Eli hänen valtaistuimensa on, hän on, hän elää niin ylistyksen keskellä. Ja hän julistaa asioita siitä ylistyksen keskeltä ikään kuin valtaistuimeltaan. Niin kun me kruunataan hänet jälleen meidän kiitoksella. Hänen valtaistuimensa on ylistyksen keskellä. Ja me tiedetään, että kun ihminen tai Jumala istuu valtaistuimella, kun kuningatar Elisabet toinen esimerkiksi istuu valtaistuimellaan, niin hän ei tule lepäämään valtaistuimelleen, vaan hän tulee julistamaan kansalleen asioita ja ohjaamaan kansaa, tuomaan julki hänen tahtonsa kansalle. Sitä myös Jumala ikään kuin tässä Tulee ja tekee, ei ikään kuin vaan tekee. Me kuullaan Jumalan ääni, kun me, hänet, me kiitoksella jälleen kerran kruunataan hänet. Hän istuu valtaistuimelleen ylistyksen keskellä hänen asoin ja hän alkaa puhua meille. Ja me voidaan sanoa, että kun me ollaan Jeesuksen lampaita, me kuullaan meidän paimenen ääni. Jokainen voi kuulla, jokainen voi ottaa vastaan Jumalan puhetta, jokainen voi myös profetoida teot 2.17 mukaan. Eli ylistämme, me palvomme häntä, me kruunaamme hänet jälleen meidän kiitoksella ja hän tulee ja elää ja asuu meidän kansan, tämän kansan, meidän mun kiitoksen keskellä. Ja jakaa mulle asioita, meille asioita, hänen sydämeltään, siinä palvonnan ilmapiirissä, siinä hänen läsnäolossaan. Siksi mä haluan palvoa, että mä kuulen myös Jumalan äänen yhä helpommin ja helpommin ja yhä selkeämmin ja selkeämmin. Mennään viidenteen asiaan jossa me puhutaan sellaisesta raamatun kohdasta kuin toinen kuningasten kirja 3 ja 15. Tuokaa minulle nyt soittaja. Kun soittaja soitti, Herran käsi tuli Elisan päälle. Ja tässäkin me puhutaan nyt harpunsoittajasta, armoitetusta soittajasta, joka on tämä englanninkielinen sana minstrel, joka tarkoittaa soittajaa, joka on saanut erityisen armon, Avata ilmapiiri, avata profeetallista virtaa, avata sitä Jumalan kirkkauden virtaa meidän keskelle. Ja näin tapahtui, kun Elisa oli, vähän ei oikein halunnut profetoida ja tiesi, että kansa halus kuulla ja hän ei oikein nyt huvittanut, mutta hän tiesi, että kun hän kutsui sen kantelen soittajan, anteeksi, harpun soittajan, meidän käännöksessä on, Vähän hassusti, kannella hyvin suomalainen soitti, mutta alkukielessä puhutaan harpun soittajasta. Ja hän soitti, ja Herran sana alkoi tulla hänen päälle, ja Elisa alkoi profetoimaan. Hän innottui, hän heittääntyi. Musiikki on sellainen, joka saa meidän meidät niin heittäytymään siihen spontaanisuuteen, se astumaan siihen virtaan ja vastaanottamaan Jumalan puhe. Eli Pyhä Henki alkaa aktivoimaan Pyhän Hengen antamia, Hänen itsensä antamia lahjoja meissä. Ja ne alkaa toimimaan, ne alkaa nousemaan ja, ja ne alkaa niin kuin, tuottamaan valtavaa hedelmää. Ja ne innottaa, musiikki innottaa meitä, profeettoja, meitä, tavallisia palvoja, ne tavallisia erityisiä palvojia. Äh, siis musiikki innottaa meitä heittäytymään Jumalan läsnäoloon ja kuuntelemaan, mitä kaikki valtias haluaa meille puhua. Eli kaikki voi siis profetoida, niin kuin äsken sanoin, apostolatio 2.17, kun henki vuotaa, niin ensimmäisenä elementtinä niin jokainen alkaa profetoimaan. Eli myöskin se, että kun henki vuotaa, ylistyspauhaa, missä henki vuotaa, niin siinä alkaa ja armolahjat alkaa toimimaan ja me aletaan profetoimaan, me rohkaistaan seurakuntaa, Suomea, kansoja, toisia ihmisiä. ja me saadaan niin elää siinä herätyksen, sen heräämisen keskellä ja olla aktiivinen pyhässä hengessä. No, sitten vielä yksi asia, kuudes ja oikeastaan viimeinen tähän hetkeen näitä asioita, että miksi mä haluan palvoa, miksi mä haluan ylistää. Otetaan sellainen raamatun kohta, kun apostolan teot 15 ja jae 16. Ja Jaakob muistuttaa tässä kohdassa vanhan testamentin aamoksen profetiaa. Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen rakennan ja pystytän sen uudelleen, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa. Myös kaikki pakanat, jotka on otettu minun nimiini. Näin sanoo Herra, joka tekee kaiken tämän, mikä on ollut tunnettua ikiajoista asti. Ja mä haluan verrata tätä vanhaa profetiaa, joka apostolenteossa sitten niin kuin tuotiin uudestaan esille, verratassa sitä myös ilmestyskirjan 4 ja 5, missä on taivaallista palvontaa ja ylistystä, Taukoamatta, taukoamatonta yötä päivää ja, ja nähdä se, että David näki jo myös tähän taivaallisen palvonnan järjesty, järjestykseen, eli jatkuvaa musiikillista yhteyteen perustuvaa jumalakeskeistä palvontaa. David eh, järjesti palvonnan eh, 24.7. siihen aikaan ja se on ainoa kohta siihen mennessä, kun kun tavallinen niin koko kansa pääsi läsnäoloon, koko kansa pääsi siihen telttamajaan ylistämään Jumalaa, missä hänen läsnäolonsa arkki, arkku sijaitsi. Eli David asetti neljä tuhatta kokoaikaista palkattua muusikkoa ja laulajaa ja sekä neljä tuhatta portin vartijaa, jotka mahdollisti tämän kokoaikaisen palvonnan ja ylistyksen käy käynnissä pysymisen. Tässä sä voit lukea, lukea ensimmäinen aikakirja 23.5 ja luku 25.7. Nyt en siteera, niin sä oot ylös ja kuunnella. Ja me nähdään näiden kaiken tuhannen ihmisen lisäksi hänellä oli vielä 288 profeetallista esilaulajaa, psalmistia, jotka oli siinä kirkkauden virrassa ja julisti Jumalan asioita, julisti profetiaa, laulo sanaa, laulo Jumalan sydämeltä asioita. Ja me nähdään myös ensimmäinen Samuelin kirja 13 ja 14, jossa sanotaan osittain näin, että Herra oli etsinyt itselleen mielensä mukaisen miehen, eli tämä Jumalan mielenmukainen mies, Järjesti Jumala anta tällaiselle miehelle palvonnan mestarisuunnitelman. Palvonnan, joka on hänen mielensä mukaista. Eli me voidaan, ja me tutkitaan myöhemmin podcasteissa myös sitä, että minkälainen oli tämä Daavidin malli, Daavidilainen ylistys. Mikä se oli, kun mä koen, että Daavid näki jo niin uuteen liittoon, siihen meidän tähän ihanaan upeeseen liittoon, jossa me kaikki Jeesuksen veren kautta pyhässä hengessä päästään Jumalan läsnäoloon, me päästään kaikkein pyhimpään Jeesuksen ristin työn, Tähden hän, hän antoi elämänsä Kristillä, kolkatan keskimmäisellä ristillä, vuodatti verensä, lunasti itsellensä morsiamen, kantoi meidän synnit ja kantoi meidän sairaudet. Ja sama-aikaisesti myös äh, niin valmisti tien kaikkeen pyhimpään isän läsnäoloon. Eli tämä on mieletöntä. Ja David siellä siihen aikaan käski Jumalan ihmisiä kunnioittamaan Tätä palvonnan taivaallista järjestystä, jonka David oli saanut ilmestyksenä Jumalalta. 37-vuotiaana David oli ensimmäinen, joka asetti 24-7 palvonnan ja rukouksen. Tanssittiin, juhlittiin, ylistettiin, rukoiltiin, palvottiin. 24-7. Kaikkien näiden organisoidun järjestelmällisen, taidollisen, voidellun, intohimoisen palvonnan siihen aikaan. Ja jokainen pääsi osallistumaan olemaan Jumalan läsnäolossa. Mä voisin sanoa, että David näki jo, niin kuin mä sanoin nyt kerran, uuteen liittoon. Mutta tässä on vielä yksi pointti, tässä apostrof 15 ja 16 kohdassa, tässä jakeessa, minkä mä haluan tuoda. Tuoda tähän hetkeen. Eli mä palvon siksi, että mun sydämestä, mun sydämestä nous, nousi sitä kokoaikainen palvonta Jumala edessä. Jokaisen meidän sydämestä 24-7, eli se, että me laitetaan kaikki valtias Jumala ensimmäiseksi ja suurimmaksi meidän elämässä ja, ja me oltaisiin sellainen Jumalan mielenmukainen, palvova, häntä etsivä, häntä lähestyvä, hänen läheisyydessä elävä äh, ihminen. Mutta tässä on vielä yksi pointti. Siinä sanotaan, että raunioista minä sen rakennan ja pystytään sen uudelleen. Että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa. Myös kaikki pakanat, jotka on otettu minun nimiini. Mulle tämä kertoo siitä, jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa. No nyt mä koen niin mun sydämessä tällaisen, että kun mä palvon kaikki kun mä ylistän kuningasten kuningasta ja herrojen herraa, niin on ihmisiä samanaikaisesti mun ympärillä, mun läheisissä, mun ystävissä, jotka ei tunne vielä Jeesusta. Niin aikaisesti, kun mä palvon, niin ikään kuin heitä vedetään hengen maailmoissa lähemmäksi sitä ratkaisun päivää, sitä päivää hetkeä, että he tahtoo valita Jeesuksen pelastajakseen. Eli he, heitä niin kuin Hengen maailmassa, se, että mä palvon mun palvojan sydän, se, että mun, mun sydämessä on se ensimmäinen ja suurin asia, Jumala, kaikki valtias, Jeesus Kristus, pyhässä hengessä, niin samalla kun mä palvon, niin ne vetää, he, henki vetää heitä lähemmäs ja lähemmäs sitä hetkeä, että he valitsevat seurata Jeesusta. Tämä on ihan mieletön. On hyvä rukoilla, on hyvä ano, mutta kun mä palvon niin porukkaa alkaa tulla sisälle pelastukseen. Jumalan läsnäolo, Jumalan rakkaus ikään kuin vetää heitä samanaikaisesti astumaan sisälle pelastukseen. No kerran mä pidin kauan kauan sitten 90-luvulla ylistysseminaaria ja toin tämän asian esille, tämän ilmestyksen, mikä mulla on tuosta sanan kohdasta. Joku rohkea täti siellä sitten kysäsi, Siinä yleisössä seurakunnassa, että toi on ihan mieletö sanapaikka, mutta onko sulla näyttöä Johanna tästä, että tämä toimii? No mä hetken hämmennyin siinä ja mä ajattelin, että no mitä mä, mitä mä tähän vastaan, että onko mulla näyttöä, että et on mulla ilmestys sanasta, mutta onko mulla näyttöä? Niin yhtäkkiä mä tajusin, on mulla näyttöä. Sen aikainen perhekuntani ja, ja, ja lapseni siinä, niin mä olin ensimmäinen, joka oli uudesti syntynyt. On ensimmäinen, joka alkoi palvoa elävää Jumalaa. Ja tänä päivänä, ja pian sen jälkeen niinä päivänä, mutta tänä päivänä mä voin sanoa, että minä ja mun perhekuntani palvellaan elävää Jumalaa. Eli mun kohdalla tämä sanopaikka on mun perheeni ja mun, kohdalla pitänyt, mun vanhempieni kohdalla pitänyt paikkansa. Eli se, että Jumala pitää sanastaan kiinni. Et kun jäljelle jääneet ihmiset alkaa etsiä Herraa, kun Daavidin sortunut maja jälleen rakentuu mun sydämessä, mun mielessä. Ihan mieletöntä. Tätä varten mä palvon. Tätä varten mä ylistän kaikki valtiasta. Kaikkea näitä asioita, mitä on, on, on sanasta löytänyt, niin hän on aina mun ensimmäinen ja suurin asia mun elämässä. Mä rakastan mun Herraa kaikella mitä mulla on. Ja nyt mä rukoilen sinä, joka kuuntelet, niin että sä voisit ottaa ja astua tähän samaan ajatukseen, löytää ilmestyksen omaisesti nämä raamatun paikat. Ilmestyksen omaisesti mä tarkoitan sillä, että kun sä luet ne, niin ne alkaa elää sinussa. Susta tulee näistä sanopaikoista, mitä mä kävin, niistä tulee elämä sulle. Ne ikään kuin sulautuu suun. Ja mä kiitän, että pyhä henki, sä Ohjaat meitä kaikkeen totuuteen. saa ilmestyksen ja viisauden henki avaat meidän sydämen silmiä ja meidän ymmärrystä Jumala sun tuntemisessa. Olkaa erittäin siunattuja ja ylistetään ja palvotaan meidän kaikki-valtiasta Jumalaa, Jeesusta, Kristusta, Isää, Pyhässä Hengessä. Amen. Olkaa siunatut.